wapenzi wa Islamu tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa fursa mara nyingine ili tuwe ni wenye kumbushana dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala Katika darsa iliyotangulia tulizungumzia babul ania yaani ania tukasema hiya al-awiya allati yuhafadhu fiha al-ma'u ni vyombo ambavyo vinahifadhiwa maji na mengineyo na vyombo hivi sawa viwe ni vya vimetengenezo e, kutoka mana chuma au min ghairihi yani kana min hadidin au min ghairihi wal asl fiha al ibaha tukasema al asli katika hi bab ni ibaha bimana vyombo vyote unafaa kutumia ama yajuzu kutumia kupitia katika kaulu taala huwa alladhi khalaqa lakum ma fi ardi jami'a ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio amewaumbia yote yaliomo katika uh, katika hii ardhi amadhi yaliomo katika dunia kwa hivyo nziungu subhanahu wa ta'ala alitu alituumbia yote na miongoni mambo ambayo ametuumbia ni viombo waivu hivyo al-asli katika hiyo babu ni al-ibaha na yale ambayo hayafai kutumika ni viombo ambavyo havifai kutumika ni vyombo vya dhahabu na fedha kama vile tulivyoeleza katika darsa iliyopita. Katika darsa ya leo tunakamilisha mlango huu na imebaki masala mawili ambayo leo tutaangazia Allah. Ya kwanza ni hukmu aniyati al yani ni nini hukumu ya kutumia vyombo vya wasiokuwa waislamu. Na masala ya pili Insha Allah itakuja baada ni hukm juludil mayta <tip> Al asl kat ka'aniyatul kufar ni al-hill kama vile ilivotangulia ya yani al asl katika hii babu ni al-hill wa at-tahara illa itha ulimat rajasatiha ispokwa iki, ikiwa itajulikana ita ama itafahamika ya kuwa viombo kama hivi vina najasa fa innahu la yajuzu istimaluha kwa hivyo itakuwa haifai kutumia vyombo kama vile ila baada ghasliha ispokuwa baada ya kuyaosha au baada ya kusafisha vyombo kama hivi ndio baadaye mtu awe ni mwenye kutumia kwa hivyo tunasema ya kuwa imekuja katika hadithi ya bi salaba al-khushani radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله انا بأرض قوم اهل كتاب اف ناكل في انياتهم قال لا تاكلوا فيها الا ان تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها انسمع متى صلى الله عليه وسلم الي بوليزو النبي سالبه الخشن رضي الله عنه يقو اساس تتقوى ketika sehemu amba ni ama ardi ama Wakazi kazi wa kama hiyo ni ahlul kitab ni mayahudi na manasara afa na fi aniyatihim je tutumie vyombo vyao katika kula akasema mtume sallallahu alayhi wasallam la takulu fiha akasema musiwe ni mwenye, mwenye kutumia kula katika vyombo vyao illa alla tajidu ghayraha isipokuwa tu mkiwa mtakosa vyombo vingine faghsiluha ni kwenye kuvosha summa qulu fiha kisha muwe ni wenye kutumia kula katika hivyo vyombo kwa hivyo katika hadithi ya bi salaba al-khusani inafahamika ya kuwa kuna masharti mawili kwanza ni kukosa yani illa an la tajidu ghayraha isipokuwa tu mkikosa vyombo vingine yani kama kutapatikana vyombo vingine msiyeniwe ni wenye kutumia na kisha sharti ya pili faghsiluha kisha muwe ni mwenye kuiosha kama kuvisafisha kwa hivyo ikiwa iki mtu atakosa Vyombo vingine yani vyombo vya waislamu kisha akawa ni mwenye kuvisafisha anaweza tumia inaeleweka hivyo katika hadithi hii lakini itakuja hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumia bila kuuliza ama bila kuangalia je na vyombo vingine ama hakuna imekuja kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ametumia vyombo vya wasiokuwa waislamu kwa hivyo ulamao wakabeba katika hadithi hii wakasema hii nahi inajoo inahmalu ala lkaraha hadithi hii inatumia yani ni, ni makruhu kutumia vyombo vya wasiokuwa waislamu kama kuna vyombo vingine hivyo ni ulamao wengine wa wamesema Kwaibu, na, i, kwa hivyo na ambaye inaonesha kuwa ni ni hadithi ambazo tutazitaja anasema wa amma idha lam tu'lam najasatuha amma ikiwa vyombo kama hivi havijajulikana ya kuwa vinanajisi fainahu ya yajuzu istimaluha basi yajuzu kutumia vyombo kama hivi anna nabia sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil min mazadati imra'atin mushirika kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kuna, kuna katika safari zake akiwa katika safari walikuwa wamekosa maji na wakawa wanahitaji maji ya kunywa na wanahitaji maji ya kutawadha ikawa wamepatana na manamke ambaye asiyokuwa muislamu alikuwa ni mwanamke ambaye ni mushrika kama vile ilivyokuja katika hadithi na ikaykawa mtume sallallahu masahaba huyo mwanamke wakampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwonyesha kuwa huyu ndiye ana maji mtume sallallahu alaihi wasallam Akachukua maji yale na akayabariki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayajalia maji yakawa ni mengi masahaba wakawa ni wenye kunywa na kuteka maji kama yale yani walijaza vyombo vile ambavyo walikuwa navyo na wengine wakaoga kwa hivyo maji kama yale yalitumika uh, shahid ni kuwa ma, wa, masahaba walitumia maji kama yale na yalikuwa katika viombo vyom, uh, ama chombo cha huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mshirikina. Na Mtume sallallahu alihi wasallam baada ya hiyo alipomaliza ali watu wote walipomaliza maji yale kutawadhia wakatawadha wengine wakaoga kisha mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile anavyopokea yule sahabi mwenye alikuwa anapokea katika hadithi hii anasema bal iyo walipomaliza maji yale yaliibaki kuwa vyombo vya ule ya yamejaa vile vile hayajapungua kuonyesha baraka za mtume sallallahu alayhi wasallam Wa alama min alamati nubuwatihi sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ni kuwa ash-shahid katika hii hadithi ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake walitumia chombo ambacho ni ya ni ya, ya bae ni mshirikina na walitawadhia na wakawa ni wenye kunywa na wakabeba maji yale kwa hivyo inaonesha ya kuwa inajuzu kutumia viombo vya wasiokuwa waislamu katika hadithi hii na vile vile imekuja katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Alialikwa na mtu ambaye ni MYahudi na Mtume sallallahu Alaihi wasallam akaitikia mwito na akawa ni mmoja kula chakula cha yule MYahudi na hii inaonesha kuwa maadama aliletewa katika chombo ambacho ni ya Yahudi na chakula ambacho ilikuwa ni ya Yahudi na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikula wala hakuuliza chombo chingine cha Waislamu inamaanisha kuwa inajuzu kutumia vyombo vya wasiokuwa Waislamu na vile vile inatiliwa nguvu masala hii na na aya zile ambazo imeonyesha anallah Allah subhanahu wa ta'ala kadabaha lana taama ahli kitab ya kuwa Mwenyezi subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia chakula cha wale wasiokuwa waislamu ahlul kitab ma Yahudi na manasara na ndio ilivyokuja katika aya wa ta'amul ladhina utul kitab halu lakum wa ta'amukum halu lahum kwa hivyo inafahamika ya kuwa Uh, vyombo vya wasiokuwa waislamu ni ya, inajuzu kutumia ni mubah kutumia isipokuwa tu ukijua ya kuwa chombo kama hicho kina najisi basi unalazimika kuiosha kama vile ilivyo katika hadithi ya ابيسانه وطلخاني رضي ama masala ya pili ni masala ya juludu maitah hukmu jiludul maitah yani, Vyombo viombo yani ni uh, ngozi ngozi ya mfu yani mnyama ambaye amekufa bila kuchinjwa ama mnyama ambaye amechinjwa katika yani hajachinjwa kisheria ima au ame, labda amechinjwa lakini si katika kisheria bimal ama ni mnyama ambaye hajachinjwa kabisa amekufa hatfa anfihi min ghairi zakatin shar'iyya ni mnyama ambaye amekufa bila kuchinjwa kisheria ama amechinjwa lakini haijafatilizi yani mtu ambaye amechinja hajafata sheria za kuchinja kwa hivyo ikiwa katika hala kama hiyo inahesabiwa ni maiti mnyama kama huyo ama ni mfu hafai kuliwa na madama hafai kuliwa tunazungumzia hapa ngozi ya mnyama kama huyo Je mtu anaweza tumia ngozi ya mnyama ambaye amekufa yani akatoa ngozi kama ile na akawa ni mwenye kuidahirisha kisha awe ni mwenye kutumia kama ilivyokuja katika hadithi ayuma ihabin dubir fakat tahur Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam Ngozi zote ambaye itakuwa imesuguliwa na imetahi, na imesafishwa basi itakuwa ni tahir mtu anaweza fakat tahur aina anaweza tumia na unaweza tumia katika kutahirisha kitu chochote ambacho kina, kinaweza tahirisha kama vile madawa ambavyo saizi zinatumika bora yeye ni dawa yote ambayo inatumika ama kitu chochote ambacho kinaweza safisha na ikatahirisha basi mtu anaweza tumia na hadithi nyingine imekuja ya kuwa kwa hivyo wale ambao kwamba itakuja tuzungumzie hadithi kisha ntarudia kuna hadithi ya pili ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipita na akamwona kuna mbuzi ambaye amekufa na, akisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Halla akhadhtum ihabaha fadabagu. ihabaha fadabaguhu fantafa'u bihi?" Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Bona "Bono hawakuwa wenye kuchukua ngozi ya huyu mnyama kisha waisafishe Wawe ni wenye kunufaika na ngozi kama hii." Yaani wao wamemtupa yule yule mbuzi kwa sababu ni maiti hawakunufaika na ngozi yake wala nyama yake nyama uh, najis na hafaiku kula maiti lakini yule ngozi ngozi ile ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bona hawakuwa ni wenye kuchukua kisha wawe ni wenye kuisafisha wawe ni wenye kunufaika nayo na wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam inna ha maita Kika hiyo uh, yaani mnyama huyo amekufa bila kuchinjwa akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam fa inna ma hurrima akluha yani kitu ambacho kimeharamiswa ni kula nyama ya huyu ya huyu mnyama akiwa atakufa bila kuchinjwa lakini ngozi yake unaweza nufaika nayo kwa hivyo katika hadithi hizi mbili ambazo na zinginezo ambazo zimeonyesha kuwa mbuzi ya ngozi kisafishwa inaweza tumika yani inaweza tumika katika nje yote ima labda mtu anaweza tumia kama kutandika na kutumia kama msala, Ama kuswalia Ama kutumia ikatengenezewa kama uh, kama chombo ama kitu chochote Laki, lakini ulama wametofautiana katika masala hii ikiwa ni je ngozi ambayo inaweza safishwa na ikapahirika ni ngozi ya mnyama ambaye analiwa peke yake ama pamoja na kuwa wale ambao hawaliwi. Ah, uh, ulama wametofautiana kuna akwali nyingi lakini uh, miongoni mwa akwali ambazo zimetajwa ni kuwa yote ambaye Uh, kama ilivyo katika hadithi hii ayyuma Kwa qawil wakasema ngozi yote ambaye ikitahirishwa basi itakuwa ikisafishwa vizuri basi itakuwa ni yenye kutahirika kupitia katika umumu kauli sallallahu alayhi wasallam ayyuma ihabindubiga faqad tahur na wengine wakasema la ile ambaye ina na hiyo kauli ya kwanza imepokewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib Allahu an na Ibn radhi Allahu an kama alivotaja Sahibu subuli Islam na kauli ya pili ni kuwa wakasema yule mnyama ambaye anatahirika ni mnyama ambaye analiwa yani wale wanyama ambaye wanaliwa peke yake ndi wakifa ngozi yake mtu anaweza nufaika nayo baada ya kutahirisha kama vile mbuzi kondonga 100 na wengineo ama wale ambao hawaliwi wakasema haa ngozi yake hazi ngozi ya wanyama kama wale haiwezi tahirika na imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema ya kuwa ngozi zote zina tathirika illa alkalbu wal isipokuwa mbwa na angurue peke yake ndio hazithahiriki ama zinginezo zina tahirika. Kwa hivyo ni masala ambaye ulama wametafutiana katika hasa katika zile wa, wale wanyama ambao hawaliwi. Kwa hivyo inshallah hapo ndio tutakuwa tumefikia mwisho wa masala hii. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ionye kusikiza lile laheri na kufata subhanakallahumma wa bihamdik